26 червня. Ходили втрьох за 15 кілометрів на схід по харчі. Є трофей – овечка. І полонені – два солдати-телефоністи з 212-ї піхотної дивізії. Частини їхньої дивізії з Пскова з курсують під Даугалпілс. Солдати обізнані зв'язківці. Їхня дивізія змішалась з частинами 215-ї. Передислоковується німці вночі. Довелось поспішати в табір, щоб передати блискавку. Такі відомості трапляються нечасто. Кудрявий дому думає большую, як сказав Леонід, щоб підтвердити дані телефоністів. Та ось настала і ніч. Біла як у Ленінграді. Трава на луках у Росі. Серп старого місяця уже виплив на східний небосхил. Літаки гудуть часто й довго. Кілька разів ми запалювали вогнище, але то були якщо і наші, то не для нас. А про німецькі годі й говорити. Цих знаємо по горку моторів і не дратуємо фашистського чорного бика червоним полум'ям. Та знову Годіння і силует літака. Запалюй! Багаття спалахує. Літак описує коло, друге і нарешті третє і летить на схід. Що тут скажеш? Заблудився? Чи вже скинув вантажі на німецьке вогнище? А може це німецький костиль? Хлопці-сердиті, доведеться вранці передати в центр, що змінюємо місце прийому вантажів. Прикро, літак ворожий. Так і є. Прямо на нас летить двомоторний бомбардувальник. Хейнкель вигукнув короб. Стануть німці ганяти серед ночі Хейнкеля, заперечив Орел. Наш, Петляков, вигукнув я. Гуркіт моторів різних літаків я вивчив немов музику ще з перших місяців війни Від літака, що вийшов з піке, плавно спускались під парашутами важкі лантухи За годину ми зібрали всі вантажі Один стягли з ялини, зламавши її вершину Другий несли по коліна у воді добрий кілометр Посилку з великої землі розглядали з радісним нетерпінням. У першому мішку – шоботи, баклага спирту, трохи тарані, рис, ще сухарі, концентрати, каші, два цивільні костюми, черевики. У другому – рація, два автомати ППШ, карти, одеколон. «Браття-кролики!» Раптом засміявся кудрявий, нюхаючи одеколон. до колон. «Прислали б вони патефон замість рації, і можна бити в гості до дівчат на хутори». У досвіта Леонід і Юхан познайомилися з одним німецьким лейтенантом, який їхав на мотоциклі. Він 126-ї піхотної дивізії. Його частина перекидається під Даугаупілс. «Що ви?» Дивувався Орел, «Фронт під Псковом і островом збираєтесь оголити?» Та лейтенант відповів, що фюреру, фельдмаршалу, моделю і генералам видніше. Мабуть, вважають, що лінія «Пантера» їх не підведе. Та чи може бути інакше, коли від Пскова пряма дорога до Східної Пруссії з давніх давен, ще з рицарських часів?» 29 червня. І вдень, і вночі на вахті. Радіо приносить радісні вісті. Війська трьох білоруських і першого прибалтійського фронтів б'ють фашистські армії групи Центр у багатостраждальній Білорусі. Три роки тому, на кінець першого тижня війни, була окупована майже вся Білорусь із її столицею Мінськом. Алму казала нашим, що кротов влаштувався в госпіталі завгоспом.